Aldeon insuleak sasoineko lehen mintzaleko honetan, aktualitate beroan eta zenbait kasutan kiskali geizuen aktualitateari zue egite erabaki dugu. Astea azkenontan g 7 eta g inguruan antolatuten kontragailuraren bilana egitea da mintzaleko honen xedea. Ez da gure helburua polemika edo barneko txapuzikinak azeratzea sola saldi honetan. Baina bai, nahi duguna da ostatuetan, bilkura geletan edo sare sozialetan tira ala aipatzen den gaia, gure irrati abotararek hartzea. Horretarako eh, mai honen ingurura gomitatu ditugu Eñauz Aramendi, Jaques Borteiru, Artzea Lopez eta Dominika Dorruti. Gomitau beste jende eta kolektibo batzu ere egin izan zaie, baina ez dugu inolako erantzunikukan. Mainaren inguruan ditudan lau lagunek kontragailurrean Izan dira, ez ditugu ekararazi talde baten ordezkari gixara, baina ez da dudarik talde eta kolektibo ezberdinetan berenetan aritu eta aritzen direla, beste mundu bat posibili da jarraituz. Azteko lehen bilan bat galde direren dizuet kontragailurraz, ze sentimendurekin zineten biharamunan eta gaur egun hamabostegunen buruan. Eta zuek eren enzuek e, ukaren duzue parada zuek ere galderak egiteko edo gogoetak batzuk kaleratzeko Saioren ondarrean telefonoa irekiko bai dugu Arantza teknika lanetan dugu atxaldea arantsa. E, no. Nola nora ditu beruten zuek hor zorziak hamar inguru hortan. Sininpeki gure jatira, beraz 0 bost, bost behatzi, bost beatzi hogeita hamak 0 bat. Eta WhatsApp edo sms bidezere, ere mesuak ikorri nahi baitu zuen. 06 -zazpi bat 06 0 6 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 Eta soberal usatu gabe, beraz, e, oren osoa baitugu, zueritza, enjaut, behar bada, enjaut arra mendik, bilantxo bat. Atxal leon bilantxo bat eh niregatik oso positiboa tera daiteke bilantxo bat e, ikusita ze dinamika gorren aurretik eta aurrikusten genuen zenba jendea izango zela eh kontragailur bat e, nun fiko bat daian 6000 pertsona inguru bildu dituenak akanpalekoan eh 3000 pertsona inguru eta manifa bat larun batarekin e, 15000 pertsona bildu dituenak bilan positibo bat atera daiteke komunikaziionalaldetik ere bilan positibo bat atera iteke hirurehun eta berrogeita hamak inguru akjetazioak izan ditugulako eta ez genuen espero hainbeste izango zela eta eta gazzi gozo izan daiteke ere hoaita bosteko ekimena horiek bertan berahausteagatik baina um, ikusten aur ikusten genuen ere e, estatu polizial batean izango ginela eta... Pentsatzen goren, baina askoz gehiago uh, izan, izan dela, eta honek ekarri ditu bere ondorio batzuk, eta horren aintzinean ba, gure lentasuna zela, uh, albezain bat uh, segurtatzea jende guztien uh, segurtasuna eta hartu ditugun erabakiak niri ustez horren uh, aldekoak izan direla, eta beraz oso pozitiboa. Mm -hmm. Iakez? Iakez bortzaidu? Bai, lehenik uh, argituta horretu nire izanen, izan bintzuna izela hemen. Nire aldetik uh, bilana ez da inbaiko gara, bon uh, gertak uh, potolo gen bilana egiterakoan uh, ikuspegi askotatik uh, aipatzen alda. Nik hartuko nuke abia pundu gisa Gezaz PS Plataformak asiren uh, adostu uh, eta finkatu zituen uh, iruel buru. Lehenik uh, gure alternatibak plazagatu, bigarrenik eskoaleriko eh, ENDA eta sektore desberdinak mobilizatuta eta implikatu, eta irugarrenik gezazpi uh, trabatu edo trabatzen, xaiatu. Lehen, uh, elbura iduakionez uh, parte batez uh, lortua izan da, hor, hainbat uh, konferentzian bitartez eta hoiak izan duten harrakazta. Naizgai iraiteko nazio artean, eh, Frantzia eta Espainiatik kampo zenolako behartzuna izan den, be tutti cusio edo zertsmerze prensa na suerte ko prensak xe xe baina bi estatuteko prensa ba uh, uh, lari uh, franco ziren eta uh, konferentzia gosi oian uh, ipamena uh, bai uh, egin dutela uh, bigarren helburuari uh, erdi portiko bilana egiten dut. Mabia, uh, mabos milako manifa bat, kontutan hartuzkampotik eta basela iendea, ez da manifa hondia, e, esko, eskoleria rentzat, ez da manifa tipia, baina ez da manifa hondia, ikuse dugu geroztik ere, manifa hondiagoak giten direla, beharaz, hor uh, uh, beste munduko uh, mobilizazioa, sektore batzu implikatu dira, baina ez espero edo pentsaziteken uh, mailan, horrek bat ditu bere azalpenak, baina bon, ala da, e, kampotik ere mobilizazio murritza izan da, kampotik eduritako hienden artean, eta azkenik, azken elburua, hor, ez bete bat ere bete eta nire ustez ez gira egon gertakariak e, eta egoerak eskatzen zuen mailan, ergana izan den bezala, hor benetan egoera larri bat bizizan dugu, egiazko setio egoera bat, eskatoxanen murrizketa zorrotza, e, uri presidente bat da, eskolerian, azteko, frantzian azken nire betetan nolakoak izan dituzte, baina eskolerian presidente bat eta eskila batele izan e, behar mailan eta errantzuna emateko gai. Artzea López? Bai, nik ere, zehazten dut, ez daizela mankomunak xareko ordezkari bizala mintzo, Horrein nik ez dugu gure bilana atera eta amon eginen dugu araiz. Ala ere nik ez dut bat egiten uh, plataformak edo bere komunikazio batzordeak kontragailuraren biara munean atera duen agiriarekin. Eta erranez kontragailurau uh, arrakasta bat izan dela. Eretzat norbaitek uh, arrakasta erdietxi balin badu izan da Macron eta bere gobernua. Eta baita ere bere lekuko administrazioa. Eta horrek nola baldintzatu digun azkenean gure uh, prozesu uh, gehiena. Eta horren aintzenean ba zenolako edo uh, jokatu dugun. Beraz noski uh, pundu baikor batzuk uh, badira, baina hala ere orokorrean uh, ba nik ere pentsatzen dut azarbait uh, utzi egin dugula hainbat uh, faktorerengatik. Hmm. Ikasketa on bat da ala ere, leksio bat darentzata. Uste duzu hor uh, autokritika egin mar dela eta toki guztietarike Eta bereziki etorkizunera begira. hau da ikusi zegertatu dena eta nola ari izan diren ere, eta plataformako kan dituen muga eta esperantzak a, barnetik bizirika, ba, pents dut, biharko ja denek bardugula pentsatu Euskal Herrriguntan handonla nahi dugun segitu borrokatzen zen helbururekin eta zen egin moldarekin ere. Sakonduko du puntu Bakor eskorregetan eta main honen laugarrena Dominika Duruti, txaldion? Bai, xaldeontaldeon? Uh, bai uh, godetako uh, um, bizi el quartier d'endaco réalista realistak izan berginuen achat penétique argisenguletako de saspia trabat seco posible c'est la possible godé à l'étan et sene ordoanne ordoanne el uh, boudou uh, uh, uh, uh, andinaip bainan uh, bainan uh, uh, l'orcena alginuen uh, el boulouard finkatu berginuen Uh, ageri izaitia, behar ginoen, elgar eta berezikik gure arrangurak, gure eskakizunak agerazeko. Uh, untan, prentsatzen dugu, hori baiko jadela. Uh, Prentsan, uh, ez dira bakarrik uh, borokaren argazkiak izan, uh, prentsa ladi asko, hori uh, igurik zuten, baina uh, lekoa izan da, beste kintzen dako, eta um, izan da fi, fiko ban mentzalietan, uh, endaian um, mentzali eta ileretan, akampalekuan ere uh, memento uh, importanteak izan di da, manifa eta uh, igande goizeko uh, portreten martxan, guretako biziki baigurra izan da, gure eskakizunak uh, agerrazteko. Mm -hmm. Hauzola zaldi bada, beraz ez dizuet itza batibesterei gebeletik emango, beraz elkarri itza hartzen diozue, nionlako arazori gabe. Hala ere, asteko ikusten dut e, batez ere Enaut eta Dominikak puntu baikorrak azpimorratu dituzula batez ere, eta jakez eta hartzeak gehiago puntu eskorrak. Behar bada alderantziz egiten aldugu hariketa, Enaut eta Dominika behar bada puntu eskorra batzuk azpimorratzen dituzue, eta jakez eta hartzea puntu baikorrak. Puntu asko daude modu negatiboan, eh? baina e, horri batean puntu beltza bakarrik ekusten dugunean, nina jagonuke puntu beltza ikusi, baina hon ere horri honetan e, tokia badagola e, txuriaren dako. Eta ez da puntu bat eta beste guztia txuria, baizik, eta puntu beltz asko daude, eta ez bakarrik kontra gailurra denboran. baizik Eta horretik, antolakuntzen aletik, niri ustez, aurreko asteetan ez genuen materiala askorik aurrera eramateko behar genuen akanpalikoa adibidez hiru astelenago karparikez komunikez dutxatzeko tresnarikez eta holako irrealitate batean ginen beraz uri kusita hiru astelenago holako egoera batean gaudela antolakuntzen aldetik Ba, bukaeran lortzen dugu akampalekua la, akampaleku bat izaitea eta nik uste, hori ere oso positiboa da naiz eta akampalekuarekin nire ustez arazo asko izan ditugula gero itzuliko gero akampaleku eta eta, akampa, eta beraz e, bueno, nire ustez olako Arazoak bad daude komunikazioan ere egin ditugu hutsune batzuk, akaz batzuk, toki guztietatik ukan ditugu eta gaur egun horla ikusita noski erreagoa da hau ez genuki beharriz egingo hau desberdinkin hau genuke. <coughs> baina eman bukaeran begiratzen baina badgu ba, lortu dugu elkar lanean egotea eta niri ustez hori ni nahhigunnek gehiago txuriari begiratu eta ez bakarrik beltzari torregatik horregatik zait nin gailego positibone ikusten dut baina onartu onarteko pres nago akats asko izan ditugula eta horren aurrean segitu beharko dugu lanean jakin edo hartzea bai bon puntu bai korbatzu uh, ipatoni toineen e herrenesake uh, orroax um, irakaspenak uh, hartzak aipatuten bezala Eh, Naiz eta bilan ez zainbait korra edo ez ezkorra egin e, Irakazpen ez beteriko esperientzia izan da, biziki intantxiboa Momentu oso azkarrak izan dira eh, eh, Lehen agotik ere, elkarlan nean, hainbat jenderekin Eta eh, hortan ere, akampalikoan ere oso harreman eh, politak eta asendoak eta interesantak ere uh, lotu dira inbaten derekin, beraz hori ere da elementu interesanta. Eta irakaspenak ere, uh, eta hori biziki importanta geroari begira, estatu baten aintzinean nola iokatu, ze estrategia definitu, estatu batek dituen estrategiak, dituen medioak uh, ispirituak kontrolatzeko, luralde oso bat kontrolatzeko goitik bera, eta baita ere uh, kontrakkoak ere kontrakoak uh, kontrolatzeko edo mugatzeko beren ekimenetan. Horretan, bada, zer ikas, eta beraz, biz eta bilan ezbaikoa egin, bada, zer bai positibo da ikasidugun guztia. Zazpiak eta 14 minuta, beraz, e, kontragailurraz eta gezazpiaz ari gira menzola zean, mainaren inguruen euskal E, badakizuen txulek azken zatian sortzileak amargutin guruan hortan e, zuek ere zuen galderak egitea alditu zuela, Telefono bidez, gure iratira dituaz, edo sms ez edo whatsap ez 0 6 8 mar 0 6 6 bat 0 zemakira zue mesua igorriaz. E, kontra e, bizati izan ditu, behar badak, eh? behar badak, naiz ez behar, zuen iritzen nahiko nuke, bat azte azkenetik goiti hor abiatzen direne kontragailurreko zenbait ekitaldi bai fikoban, bai endaian gaztegunean eta akampada irekitzen denean, aztazkin eta larumateko manifestazioarekin. Eta bigarren fase batean larumata txaldean, bai izan gertakariak, igande egun guztia eta aztelena. Hor, eh, zer hausten da? Zerbet hausten baldimada? Artzea? Agian... Uh... Pentsamendu eta egin molde batzuk deslotu dira, eta nire ustez gauza horiek elkarreken ikusi bat ziren gehiago. Fokalizatuak izan gira, ba, frantziatik etortzen zaigun mugimendu sozial azkarra, eta gure euskal herriko eguraren artean arreko desberdintasun bat egitena. Eta horreken horrekin balintzatu izkigu, ere hainbat ezta bai da, plataformaren barnean eta gero plataformatik kanpo, eta noski kontraak helurrean gero hori. Azale eratu da. Molde gordin batean edo. Eta azkenean, ez dugu jakina, uh, jakesek zion piskat hildotik, uh, ba ez da bai da baita ez bada bai biolentzia ez. Da uh, desobedientzia egiten dugu bai ala ez. Eta egiten baldin badugu nola egiten dugu, hemendik eta kanpotik. Jakin behar da, uh, prefeturak benetana, jokatu duela molde osoa bilana. Eta nolaz baita, gakotu gaitu. Hau da, utzi digu bakarrik egiten berak naiz duena. Plataformak uh, entzatu du, koza batzuk egiten eta marra gorriak jarri dizki gute lehen minututik. Ezgira gai izan errateko ez dugu zuen jokoan parte hartu nahi, gu beste zerbaitera goiaz. Eta gero, ba beste bat, uh, jarrera eztabaida eta azkenean uh, elementuek, ba nolazpaitza eman utealako kontragailur deslotu bat eta iduri zuen balde batetik Ba, zela uh, alternatibaren uh, erakusketa eta mobilizazio polit bat. Eta bestetik, ba, bai honan alako biolentziaren uh, sekatzea, alako mitiko bat ez. Mm. Eta hor, utxekin duguna da, ba, blokatzea eta azkenean erri arresi bat montatzea elkarrekin. Mm. Dominika, adosira hartzeak zionarekin, e, desobedientzia egitea bai edo ez, izan da ez da bai da. E es or mestre violententzia bai edo ez belazio meza da. Ba partean, partean bai uh, violententza bai eu ez, argi zen uh, desobza desobedentzia zibila egin nuera egin eta etaearekin ados naiz, Lehen partean uh, prefetak uh, erran du hendaian bon, izanen eta ez baionan eta ed, ez biagittzen. Octa berzen beste pêter les coua gude ekintzak egiteko ya dans situation bon etava kidugunaik euh, dugunaraik contragallour euh, partisan cela bon sen, eta euh, endayan bon bakarrik zen. Baan uh, entxatu entxatu dira ere beste ekintzak egin, beste lekutan etxe plus erargin portreta bat uh, deslotu um, dugu. peroga den Monzanantoren Ber, anantinean ekintza ekitzen zitsu bat izan da. Baionako portreren martsa ezpeletan banderola ezarri dugu brigit makronen bisita den. Behar ziren beste lek, leku atxeman, Um, ager gure eskakizunak aldi bat gehiago um, e, agar azteko oh. Bai, eta ni gehituko nuke yeah, yeah. saiatu dugu gauza gauzabernia egiten egia da, Monsantoko ekimen honetan e, sindikatutik partu arte genuen hori egina izan da azken momentutik eta aukera hori eukandugu e, egiteko eta parte hartzeko presginela eta et parte artuldugula bain gaitu dugu beste ekintza txiki bat naiztasume izan e, CGT ta solidairekin nahi da divida sendaiako McDonald'sena e, e, egin duguna lebatetik batetik langile hoien e, prekaritatea salatzeko eta malbufuetakoak eta bertako e, burujabetzaeko e, burujabe e, A, alala, helikadura buru jabertzerena e. e, aldarrikatzeko eta beraz hori e, nik uste, bagenan aukera eta plataforman hori oso argi zen, minututik egia da gauza batzuk eginditugu prefetarekin adostuta, baina ez horreita bosteko eta ez aparte egiten ziren gauza asko eta edoze momentuan plataformaren zat oso argi zen plataformak antolatzen ez dituen gauza guztiaz, ez ginuela e, itzengo eta komunikatuko, beraz eragile desberdin, edo pertsona desberdin, edo talde desberdinak ere, aukera bat antolatzeko gauza asko baren. Hor ikusten dugula ikuste eta hortan ados naiz eh, dominikalekin, eh, estatu edo setio egoera batean izanki, Eh, oso zaila zela gezazpi hori blokatzea eta polizia asko, militar asko eta kontrola asko eta horretik atxiloketak ere beraz bukaeran eh, plataformaak antolatu ez dituen gauza asko seguraski baina onduan ez da gauza handirik egin ez da eta. hortan niri ustez, zerbait utxe egin dugu, baina hori, hori kolektiboa da, eta ez da, bortzaz, uh, plataformaren uh, arazoa, uh, ikuste, plataformak finkatu zituen helburu batzuk, ideien eztabaida lortu dugu, eta nire ustez, estatuak emandako uh, zaitasunen gainetik, eta ia da, ez tabai datik akampaleku da kilometro bat zeuden, eta honek ere ez du lagundu, akampalekua ukandugu, uh, manifa egina izan da, eta guk eh, markatutako helburu el, batzukin eta e, adostutako beste eragali, eragilekin, zenta bukainan, Euskal Herriko Gezazpli Plataforma, zegoen, baina ze, ba zegoen ere, Estatu Mailako Alternatius ZZTekoekin lan egin duguna eta aiei eskerrele lortu ditugu mm. gortzabatzuk egiten, adibidez e, ez da bai da asko oso interesantak izan dinek, eta frustrantea izan daiteke, hortan ere ez parte hartzea, adibidez, ni McDonaldzekoa ez dut parte hartu eta frustrantea da, hortan ez, ez parte hartzea, baina, bueno, be, beste batzuk egin dute eta eta posten naiz ongi aterazaila eta honek ere permititzen du erakusta beste mundu bat posible dela eta gure eskutan posible dela beste mundu bat edaikitzea eta hortan lan egin bar dugula eta espero dut hortan segituko dugula Ongi ulertzen maldimedut, plataformaak kezazpi ez plataformak jarriak zituen ekintza batzuk legearen barnean eta adostuak eta gero beste batzuk adibiz igandekoa plataformak eranazuen etzela edo klartuko edo klartuko edo klartuko baina, plataformatik arraiten duzuena da hala ere, beste ekintza batzuk, egin zitazken beste kolektibu batzuk, egin zitazken ez dira eginak izan batzuk eginak izan dira, saiakera batzuk eginak izan dira jakariak daitzen duten ean larun bateko arratxaleko manifa eh, saiakera egiten da eh, jende gutxi parte hartu dula bai, seguraski bai jene badago ere, azken ilabete hauetan estatuak sohtu den beldurraren goera bat Eta hori kontutan hartu gardugu, egoera hori eh, estatuak... Eh asko komunikatu duen inguruan eta guk horregatik azken momentuan, nik oso berant komunikatu dugu amabosteko hogeita lauek, laueko ma, manifarena, baina modu positiboan, esan ez gu bagoaz, e, modu pazifikoan egitera gurea, eta etorri, beldurri gabe, zent, ondo jungo delako, zenta ikusten genuen, aurri ikusten genuen batzuk gutxenez, ad, ikusten genuen, e, batzeguela e, arriskutsuan jendea, ez mobilizatzeko, justu beldurra honen eta hortan izan dugu, ez da xente, bai da, desente bai. Jak ez, zure ustoz, eh, desobedientzia hartzeak zioen, desobedientzia ekin za ainitz, edo behar bestain beste ez dira egin izan, horren da batez ere, hogeita bosteko hortzadarra ekimen hori, bertan bera utzi zelako? Alors, lehenik egan egin direla, eh, bai hostegunean, bi ifar, kuadro baimendutik kampo, bat goizean, bat uh, arratsan, emaztena. Uh, larun batean, uh, beraz, arratsaldean uh, jaka horiek deitutakoa. Igan dean, uh, eginda elkarretaratze bat, uh, kra, intzinean, hor, uh, atxilotu eri sustengoa erakusteko, eta, saiatu uh, da, ere, bidarten uh, beste zerbait uh, egiten. Beraz, horiek guziak egon dira, eta horiek uh, <coughs> egon dira aplataformatik kampo. Uh, Nik uste arrazoa etorri da, euh, bai euh, enfin, bi-plataforma etatik, bai parexiko plataforma, bai ta eskoleriko plataforma etatik eta hain batera kezka uh, keska handiarekin nik zuten uh, gailur hori eta kontra gailur hori horrek sorlitezken uh, razoak eta istiluak eta uh, kezka hoiekin eta belduro um, mugatu dute edo sortu da mes fidantza harreman bat kanputik etorritako jendearekiko baita ere eh, eskoleriko jendearekiko Eta um, horrek norazpait dena dena blokatu du izan baitz uh, konfientsa giro bat usste bazen posibilitatea bai uh, eskoleriko jendearekin, baita ere kanpoko jendearekin gauza batzuk uh, antolatzeko, ongi esplikatzeko plataformak egin nahiena, bere uh, konsensus hori zertan uh, uh, gabtzatuko zen, soillik plataformak antolatukotako gazetan eta Et, ara, ez bestetan. eta z daula sortu nikikuste uh, a batzuek gehiago uh, kezka hori baizuten. Bon. Uh, goita bostekoageita bostekoa uh, noski txiki berzela hori baitzen hortzaadadarren uh, ekimena zazpi plazazen okupatzea. Desu egentzia -e ekimena hain zu zen hori baitzen kuadrotik uh, kanpoen eh, baimentik kanpo plataformaak txiki zuena eta biziki important zen eta bereiki ikusirik egoertan ginen setio egoera talhen aipatu ditugun errepresio mota guzti horiek uh, aurre egiteko behar bezala. Bon, ezta egin, Ez eh, azken egunetan edo orduetan gertatutako egen gauzagatik, nik usteuek ez dira Funtxezko Horrazoak. Funtxezko Horrazoak dira lehen haipatzen nituenak, eh, reagile batzuan aldetik, eh, keskak, mesfidantzak, hor eh, gertazit ezken eh, gauzetaz, eh, plataformak deitutako mobilizazioetatik. Enaut, konfianza falta? Suksentitu duzu su horrela? Ez nik uste desadoztasunak eta gero badago kudeak eta egoera batean ginela. E, nik uste batzuk bagenen asmoa engezazpik blokatzeko eta alta e, egongira gestionatzen akampalekoa, fiko bat, transporteak, manifak eta, eta bukara. Nien gutxi izanki, iparro eskal hori guztian tolatzeko. Nik esango nuke ez geroen denborarik askoz gehiago egiteko, eta badago tartean ere ikuste nekea. Astelenetik montaketa asten dugunean e, larun bat agte e, ba, gauza asko gertatu dira. E, azken egunetan, ez naiz ados e, ja, jakesekin, azken egunetan gertatu den guztiarekin e, ez du lagundu, igia e, da E, Tentsio asko bat zegoela e, akamparekuan eta azken gauean e, autotik bizitzagatik eta Josebarekin momentu gardinean e, atxirutua izan denean. Jose Albarez? Joseba Albarez. Ez da, da bakarrik Joseba atxirutua. Josebarekin huten ginen azken e, begiradak ematera eta azken antolaketak prestatzera. Hortik sartzen galenean, ez dakigu zergatik berriz badaudela esti gubatzuk akampalekutik 8.000 edo akampaleku sartzeetan, ez dugu lehetzen zergatik, zenta bi ordurina godioten galenean ez da ezer ez gertatzen, eta hori dizten galenean goizeko iruak aldera, Joseba e, esaten diote, badula, e, debeku bat frantxestatuan egoteko hori gauza bada, baina hartu behar dugu ere, goizeko seiak artekasik, Um, istioak badaudela sartzeko, akampalekoko sartzeetan eta momentu berdinean ere ikusten dugu eh, gazte bat motoz poliziak bidea moztu ez duelako ados, baina momentu honetan istripoli gertatzen da justu akampaleko entzinean eta J goizeko seiter ditu ziren barrikaden gatik ez dakit, egia xateko, ez dakit baina justu hor sartzean e, istioan, tartean ikusten dugu gazte bat ezkuteraz pasatzen poliziak esaten digute Pasatzen alzarete, baina kontutan hartu egurrak badamodela bide egdean, eta momentu berdinean, motoz pasatzen den gaztea, onen gainean erortzen da, eta ez dakigu nola bukatzen den, beraz egoera hori ere ez du laguntzen, eta momentu honetan, ea, bigarren gau pasa eta gero, ba, batzuk, esaten dugu, ba, olako balintzetan ezin dugu segurtatu guztien e, segurtapena, eta batzuk, esaten dugu, ez dugu ikusten aurrera matea ogeita bosteko, eta indarra guztia emango genitula la, akampalekuan, beraz, hor bai, bi e, ikuspegi dezberdinak badaude, eta seguraski bi baino gehiago izango modilera, mm. baina hori kontutan hartu behar genuen ere bai, segurtatzeko nola ingo genuen ogeita bost gauean, ogeita sei gauean, eta akampaleku hori, albezain hori Ondo bukatzeak gure behal zen, polizia erabiltza edo zen momentua, a akampalekuan sartzeko eta akampalekuan etan bat ziren aurrak, bat ziren familiak, bat ziren alduak, bat ziren denetarik eta hori kontutan hartu behar genuen ere bai. Zaspirak eta hogeita amabi, kontra gailurra batez lapurdin. E, izan bazen ere naguziki, eta kostalde hortan, Hal ere hexiberaldean eta maulen ere izan ditu oiartzuak eta izan dira zenbait manifestazio izan da poliziaren holdarraldia ere igandean eta atxilotuz maiit ere. dugu, uniko girez atsaldeon?? E, beraz iratzi hauetan eman dugu eman ginuen garaian izan ziren katazka hoien berri, Hala ere, pixka zuri e, kuzspegitik eta xiberuko taldean baizira pix e, gezazperen kontrako talde hortan da beste. Zuk zuri e, kuzpigitik zure sentsazioa zein da kontraagailura pasa eta maaboz egunetara? Um, ba pixka uh, desiluzzionatua izan naizo. Uh, be, zenta itxoiten nuen kontra gailur eta ge, gezazpi horretik ukaitea uh, uh, alako uh, zertamden militantzia eta zertamden pixkat uh, uh, uh, elgarren harteko koordinazioa. Eta uh, male ruski uh, ez da bat ere militantak azte, ez dira bat ere bildu uh, ene ustez gauzabaten gibelan eta Eta parekoaren uh, jokoan uh, sartu bila. Uh, kasik deus, uh, deus izo jatu edo entzuna da zi gabe. Mm -hmm. Aipatu duzu deziluzioa, eh, frustrazioa, da beste hitz bat eh, uzu entzun duguna egun hauetan, E, Erretzen duzuna beste zerbait, beste zerbait zertzen, beste zerbait. Eran nahi daita manifestazioa handiagoak, eran du poliziarekin oldarraldi gehiago, eran nahi du zer da? Enetako da gehiago kapasitate bat, pixkat, ebe, denek beh elburura jo nahian, denek beh ebe, botz batez, ziren sumen maitea aukii iduli setCount beste jangura uh, batzuk uh, gain hartu dutelako organizazio hortan eta eta hori eta ez dela ez dela ez ez ez zugula inquietatu ere um, ebe Macron tabere lagunak Z zure ustez bukatzeko zen dira beste zure ustez koordinak zituen beste helburuak Uh, ez zute plataformak bazitula zure ustez beste helburu batzuk. Ah, gero, nik plataforma egiten dudana, da justu uh, geztazpearen kontrako egine vai. izan den guzia, okazan sartzen dut. Ez dut duk txaz bata edo besteren gainean ez da jinaia kulpa edo ez dakitzea. Gero, ongi, ba, milezker niko girez, gurek li zaiteatik, arratsontan, egoat hey? arte, eee... Eh, Aipatu idu zenbait oar, niko egizek. Zerbait gehitu nahi duzue, uh, Artzea lopez? Baina, eustez, plataformaren uh, sortze eta proxezua bera ere aipatu behar da, uh, ikusteko, bazkanean, ba uh, zer emaitzauk handituguna. batetik bon, egia da, dena egin dela amari labete alako gailur bati uh, aurre egiteko, ba, ez da gauza erresa. Gero... Uh, oitura eta helburu eta egin molde desberdinak dituzten uh, kolektiboen arteko metaketa bat izan da, eta azkenean ez da ongi finkatu uh, nola elkarrekin lan egin eta zertarako. Eta horren azkenean, plataforma hori giratu dute edo dugu ba barne indar arremanean uh, leku geien hartu dugunek. Eta horrek ere balintza ditu ditu gauza hainitza. Moski, uh, positiboki ikusten alda ere, eta nolaz baita, ba, erakusten du gaur egun uh, euskal herriko militantzean uh, argazki bat, gau da, bakotxa zertan dena, bere indar eta aultasunekin. Alere, uh, horrek balintzatu dizkigu gauza initz, uh, barne ez dabe edasakon gogorra initz izan dira, uh, askoren artean, eta horran azkenean, ba, gauza batzuk bazter utziak izan dira, eta dibidez aipatu da, Plataformaren uh, ekintza kontxentsua, baina eta berriz, nire ustez, ez du isladatu datu, plataformaan egongaren hainbat uh, eragilen pentsamendua. Eta hori erabili izan da baina eta berriz. Horban, gero, beste sektore batzuek. Hemendik eta kanpotik etorriak, horren ba, kontra molde uh, bortitzen aritzea, ez zain normali duritzen ere. Baina, azkenean, hor sortu dugu orako uh, kokot minut bat, edo mm. kanpamenduan, ere, gertatu da, Eta hori lehertu da. Eta horan, azkena, e. ba, denek biludu dugu zaflako batere. ere. Eran egizu, gakotuak sentitu zaretela direla batzuk? Be, adibidez, uh, blokaketak edo uh, perfeturarekin nukaiten aginuen harremana edo taktiken dibertsitatea edo desabedientza bestain bat uh, hildo, uh, nire ustez, uh, bazter utziak izan dira. Gero, hori erraten udalarik, pentsaten ere, uh, hemen Euskal Herrian korronte batzuk, hori bultzatu nahi dugu naka. Ba, erakusten digutela uh, zegoeratan gauden, koesiorik gabe, uh, puzle bat guztiz barriatua, eta orduan, ba, azkenan, inziditzeko uh, indar gutxirekin. Beste egitura batzuek, beste zerbait defenditzen dute, nire ustez, horra izan da alako uh, kulturen eta egitmoldean txoke bat, bon, e, etorkizunerako, nire ustez, horrek galerainiz pausatzen nizkigu, batez ere, guri barnetik. Oda, nola egiten dugu biharra? ah uh, dogmatiko batetik ateratzeko eta uh, gure borroka ez bakarrik ikusteko uh, normalizazio edo institutsionalizazio batean. Hor da, batzuen nahi dugu autonomia bultzatu, nahi dugu resistentzia bultzatu, bonbe geltu barduko gure buruari eta nola egiten dugun hori molde on batean, inklusibo batean eta ez baiteszpada uh, gure ondo handenari uh, erreakzioa egiteko, baizik eta egiazko proiektu bat uh, eregitzeko. Prezeski zenion desobentzia eta pacifismo. Bada, galdera bat, ikorre diguten hau atxapes, beraz 0-6, 8-0-0-6, bat zerora. Galdera da, ez duzu uste estrategia pacifista hainbeste bultzatzeak, kalkulu politiko txarra izan denik, hainbat militanten artean zatik eta ondia sortu du horrek, ondorioek izanez, Makronek ez ditula bere irudiak ukan, kale borrokarena, Eta hainbat mugimendu abertzaletas hurbil ziren taldeak urrunarazi ditu eta esker abertzalen kontrako sentimendu bat sortuz. Ne dizu Dominika, jakues, edo neuso frustrazio hitzanik aipatut leno eta eta nikoke irreseke zion antzeko izpazioen, ez? Holako deskizaitebat. Bai, fuso bat sentitzen da ba eta gauza asko entzonen ez dugu edo eshozail mailetan edo edo edo ez du bat, bat zuetan bainan ez dutuzte uh, pacifismoa ez dela estrategiuna uh, orai uh, prentzan eta migan media horretan, e, borrokako argazkiak hori igurik atzen dute. Eta gertatzen delaik, borroka bakarrik ikusten da, eta biolentza bakarrik ikusten da, eta gibelean zer den, zer, zer galdea duan den, ez da bat ere uh, aipatuar. E, gure, e, desobentza de zibirarekin, uh, desobentza de zibirarekin, Podere puri biokoak zepo batean uh, emaiten dugu. Gende baketxoak kontra. Uh, bortitza ek erabiltzen balin madute, politikoki eta argazki txar bat emaiten da. Baina edo e uh, gauzak egin usten balin madute, bon, zerbait ga, galtzen dute ere. Bo, um, bortitzaren kontra bat akite zer egin eta legitimitate bat emaiten dute. Um, Bortitzarik gabe ez dakiten nola egin eta um, arriskoak batira ira, ar, atxiloketak, uh, prusidurak. Mm. Baina um, uste dut, um, lehoneko asken um, ipaketa edakutsi du um, gauza ona emaitza onak emaiten aldi da. Zenta, uh, publikoke opinionean gautzak uh, antzinatzen dira, eta simboliko, ki, simboliko ekintzak pasifikoak balin badira, obekio pasatzen dira. Jakas bortairo, no? hori, estrategiaren kontu hartzeak zioena, pasifismoa, ze bide hartu berda, estatuari uh, askurea egiteko? Ay, bon, ez da bera da, potoloa da, eta da ez duela den hori uh, berenetan uh, baranatzeko. Nik erran ezake, eh, taktikaz uh, aratago da zenolako determinazioa erakusten den morroka batian. Zenolako konfrontazio maila hon hartzeko preeskaren. Konfrontazio hitza erabiltzen dudaralik, enaizari uh, bortizkeriaz izan daiteke konfrontazio bortitza. Ba, eta hori haipatzen dugularik, ez gira hari, eskoalerrian ezagoteo ditugun, uh, borroka armatua, estrategia politikon dira, harinaiz, uh, edozoin estatuetan, hainbat mongimendu sozialetan, gertatzen diren uh, okupazio, polizialekiko enfrentamendu, eh, gauza, kakotzen artean aski uh, normalak. Uh, Baina hori ere uh, haipatu gabe da, ze konfrontazio maila asumitzeko pres garen. Eta nire ustez hori gehien bat izan da problema, Uh, hainbatien de eskolerian edo kanpotik eta horretakoak, nahizuten konfrontazio hori, nahizuten erakutsi estatuari eta gezazpiko arduraduneri, um, ez xorikitzetan, baizik eta ekintzetan bere mundua ez dugu laggehiagunai eta beste baten alde borrokatzeko presgira. Eta presgira horretarako harriskoak hartzea, atxilotuak izatea, kolpeak biltzea, eta behar kolpeak biltzen erarik behar behar baina, ori zen jende askoren uh, nahia eta horretan frustrazioa da, zeren eta e, be, gaizki ulertze frango izan dira plataforma argitik a cielatique bere ekintzetan uh, ez zuen argis uh, argis desobedientzia deschobidence civile etico sola renaino bortiskegiak be ekintzak egin instal baina ekintza ofentsiboak uh, gez uh, trabatzeko, trabat beste Hori ezbaitugo burutu, eta ezpaita izan beste aukerarik, nik uste horrek sortu du frustrazio handia Beraz, gehiago, mail horretan kokatuko nuke, nik e, e, gertakari hoien ezta da. Beste ezta bat da, estrategia, eta hori guzia, bo, eme, askoz... Mm. Eskose... Ena utla burzke? Oturagoa. Bai, e, nik uste estrate... taktikoa da, eta estrategia gora bera aipatu dateke alaire, estrategikokin nire ustez oso importantea zen mezu bat edaraztea. Eta bukaeran... E... E, Gezazpi honekin nahi zuten e, ezberdintasuna burrokatu eta injustizia burrokatu eta momentu berdinean e, mediterranean e, jende batzuk hiltzen ari dira eta beraz guk hori ere naigiruen lengo mezuetan jarri eta hori e, e, makjonen aurpegira e, bota eta iduritzen zait e, taktikoki haiek berdin sepo honetara tera mainz, nahi ziguten ez, biolentziaren seporat, e, eta ni ez dute esaten biolentziarik ez dela beharrik, bakoitzak e, badauka okera pentsatzeko, eta batzuk nahi badute bol, bitartez pentsatzen balin badugu, biolentziaren e, bitartez mezua argiago batekin aterako garela, ba, zilegitasuna osoa daukate, eta antolatu behar dugu, baina, modu paraleloan, plataformak antolatu zuen beste modu batez, eta hartu e, zuen ekintzaren kontsensusa. Ekintzaren kontsensusen bitartean bitartez, zen mezu politiko bat erarazi. Eta dibidez, e, maingainan jartzea, mediterraneoan egunero hiltzen diren e, migirante horiek Eta hori nola nolaengo genuen e, beste, beste batez. Niri ustez horregatik berdin tenpusa dezberniak bat eta horreita batetik horreita lauera bat zeuen aukera hori. Eta nik esango nuke horreita bosteko ikimena pena handi batekin ez dugula egin. Niri ustez e, ez dakit hartu dugun erabaki ona edo txarra, baina egia da goizean goiz gaudenean akampaleku honetan e, gaudenen artean ikusten dugula nekea eta gusten dugu zailtasun guzti hauek ba perdinez dugu erabakigona hartu eta hori autokritika bat egin mar dugu baina honek sortzen aldu kriston frustrazioa nire ustez militante guztiak bazuten aukera parte hartzeko bai eztabaidetan bai aurreko bilkuretan bai ekintzetan bai manifetan eta eta hori eta um, mariruski E, Euskal Herriaren egutegia ez eguelako seguraski gezazpia bera Baina egon garela militante gutxi hori guzti antolatzen eta beraz Horreita bostekoa niri ustez ez genuen antolatu bergen, bergenon bezala edo ez aski antolatua e, Permititzeko etortzen diren jende guztia e, segurtatzea Eksaten mali madugu eskema batean izango dela ni ados Nago jendak prest dagoela txilotua izateko Eta nipresna honan nintzen eh, atxilotua izateko momentu honetan ere eh, bai. Galdera aurreko egunetan eskatua izan zidan eta eksan honba bai nipresna hona atxilotua izateko. Baina argi bali madago bagoa zeseritzen gira, horla gelditzen gira eta ez dugura erantzuten, honek esan nahi du denok badakigura hori dela joko araba eta jakasak esaten duzun bezala. Momentuan baten batek eh, erabakitzen bali madu erantzutea, esan nahi, momentuan izan, bakenekien izaten alzela, E, oso peligrosoa, eta hori ez e, bitatu gara genuen ere bai. Ez dute esaten, jendea fede txarrez zenik, nire ustez, jendea etorriko zela, fede honez, eta saiatuko genuen, albezain ondo ateratzen. Baina momentuan, eta segura eski, e, hartutako momentuan erabaki hori hartu dugunean, ez naiz e, konbentzitua segurtatzen algora jendean e, segurtatzen. Minuta bat hartzea, zebat dugu gomitatu bat zain, Zerat bai, pixka ustut uh, gure burua ingertzat hartu dugula hau da jendearen uh, segurtasuna bermatuaa ez, uh, poliziaren enentzinan militanteek zeregin. zeregina.eta gero azkenean egin dugu ba, urte osoan egiten duguna, salbuk aur batzela, da konferentzia batzuk manifa bat eta azkenean, uh, bai uh, Samuel Belta Prokuradoreak eta bai likuko hautetxeek eran utena da Milesker. Kontra gailburra biziki ongi pasada, gailburra biziki ongi pasada, eta Euskal Herrian nizatea, ba izan da, horren berme bat, hor da ustez, e, zepoa da hori, edo ez da, hau da, bakarrik dira iztiluen e, e, argaziak edo, Aiek arratenutena. Hartzea baien endaiaku autitxieak eturtzen ari direnean kanetarat eskertzen die gure bai orre ustegatik eta eta prefeta bat du su bat etorri da momentu berdinaan eta segura eski acuk sa bodelako eta eske bai es, nik ez dut entzun prokuradoreak um, edo su prefetak zerretsaten duten baina on autoritatearekin bai. denok itze egin dugu momentu honetan eta eta ostegunean ba momentuan segurasksi eskerak ere eman izan zaie eta horretarako ez du esanahi beste baino gehiago bai, Zortziek amargutia erigira hemen solanzean e, gezazpiaz da gezazpiko kontragaluraz, eta prezeski, gomitatu dugu, boz minutaz gurekin izaiteko Mikel Aramendi, donostietik, azetaria eta analista, eta berarekin negiruk efe fokoa ireki, eta ikusi nazioarte arloan, nola pasatu den e, gailurrau eta kontragalurronen honen hartzuna nolako izan den, atxaldeon Mikel? Arratxaldeon, entzuten harinitzen zuen zolaza, eta egia esan, nazioetetik esan guenuke gauza, gertzute esan gualderartiz, baina beintzat, beste modu bat ere ikusten direla, hau da, esan guenuke, gaineraz egunak pasatu ala, galeo, ikusten dela kontra gailurrak, nolabert eguarrak azabalortu zuela, eta gailurrak inundik ere, ja, gailurrak egin zen, eta egin zen, makron jaunak eh, nahi zuen modulak. Horain, zer geratu zaio makron jaunari gallura bakatu eta eta hiru astetara bai zerbait ja, e, ala egin zuela besterik ez, baina eh bere bi dosier nagusiak e, mazoniakoa pechato, no labukatuen Bolsonaro Jaunarekin, e, Jaune esategatik eta e, bestea bere ezagitu txisteratik otxisteratik ateratzen hori Rohanen bizitaldia, bueno, one, honetan ikusi beste ez dago, taptan beraz, eh ikusten da gaiori instituzionala fracaso Nabarmen izan zela, egi ala... ...e izateko baldintza guziek puzkala. Eh, aurrekaria, Trump setorren... ...trampa balakigut, eguzen gara... ...nolako pertsona den... Eh, ...kebekeko gaiurra nola maiara zizuen... ...horizen eh, oskiz... Eh, ...Makron jaunaren... Eh, eh, ...balestak izten beldor nagoxia... ...nola baixa zuen... Eh, ...azken eh, komunikatu... ...sistrin bat atera zuen... Eh, berri ga hori hiru aste pasatu direnean, nik gustendut, eh, komunikatoreen berak aditze da maten duela, beste beste ja ereduaren fracasoa. Hau da, ja e ezaspian nik dez, eh, pero eta eh, eh funtzionalitate gutxiagoko artefactua da ala. Dartfacto mediatico bat. Eh, mediaticotasuno tan bueno sortuda contra mm, gallurraren dinamika. O. Eta contra gallurraren dinamika, nik esan go Bueno, e, asiera batean, zen e, e, kontrarioaren zelaian jokatzea, da, erabidea undi ez munduan eta bat, horre kasi darri gozten zaitu dozatzuk egitera, nahiz eta askotan, bat zede ikeregarriarekin dezegin edo zeratu, e, asiera batean, nik zegoen nuke kontrarioaren dinamika, joan dala, e, bueno, ba, ikusgarritasun mediatikoa bilatzera, e, baina demora dikene gozten dut edukiaren arazoan sartu garela, Eta kontra da jorra gu, nik ustean dut edukiaren aldetik ez dela makala izan. Eta batez ere, bueno, baneurri batean mm, Euskal Herrian, euskal Herrian, nazioarteko agendabatean mm, ipintzen lagundu duela. Ez asko, baino, bai, e, bentsat deurri horretan. Karo, nahi bali maden hon, ikusgarritasuna, e, nazioarteko edabidek e, itxegitea, eta, e, kintza, ez dakit ikusgarria, eta da zerakitxatea, e, behar bada, balde horretatik... E, Ezta, ahí analizan claro pues este va con criterio de internetak eta izandan izantelako eh baña dice solo que eh yo quiero ir a opciones encontrar onelako contra lurra es que me gustan de la nacido artean vaya te era comerita la que está a venir de nada tiene hori eh oh. Hortxe, geratuko litzateken, montuko beste eh, hain bat desgarazia eta anabasa eh, geratzen dien bezala. Beraz, nik ustean talde horretatik, berra da eh, optimismo, ondizen barra gaini nik uste dut alako. Eh, Neire ditena da, eh, naziatu mailean, mm, hau eh, da, eh, gallior instituzionalak porrot ahondi bat zelatu zuela, eta gaineaz porrot hori mm, eh, joerazkoa dela, eta kontra lehoran berriz, ba, ba neuri batean, eh, bere helburuak loztu zituela, hoeto dintzitekela seguru, baina... Baina nien ez nagoalde bat ere hola... ...takit... Eh, eh, eh, ...pipartuta. Bikain, Feraz Mikael Esker, Mikael Aramendi Mila Esker, zure karpenagatik. Eta... Hurengo arte. 6 minutu ditugu bera zaioa bukatzeko, zei gehitu nahi behaldimodun zuen, bestela... Entzuleri, arantsa beraz telefonoa irekitzen dugu Norbeiteken deitu nahi badu bere ekarpe mategin. Galdera bat o bere gogoetabat. Telefonoa horretarazten dibuzu. Ba, igure beti berdina 0-bost, bos behatzi, bos behatzi. Iru, 0-0-bat. Bera, aramendi, jak ez bortairu. Dominikatu eta Artzea Lopez ditugu mainaren buelta hontan Nahiko nugu akampalekua ipatu. Bedearen laburski eta Usu haipatu duguk akampalekoa, beraz badakigu, horre urruña eta endain artean, laumila pertsonentzako pence bat, irumila laumila pertsonentzako pence bat prestatu zela, eta prefetak hori proposatu zuela azkenean beste proposuen batzuk baztertu ondoren. Kolektibo ez berdin jainitz hartzeak zion bezala hor bildu direla. Egun ez egun, ez izan dira, ez tabeideak beroak ere izan dira bertan. Ehm... Nola ikusten duzu horko eh, esperientzia jakezu biziki implikatua izan zira? Aztapenetik eta gailur kontragailuran zehara kampa leku hortan? Bai, esperientzia bizia intentsoa dudarigabe. Eh, orduz ordu. Gertakariak eh, kudeatu behar izan logistikoak edo izan politikoak. Eh, Nik erran ezake, bon, haipatu eh, izan den bezala, eh, aurreko egun eta hastetan eh, razo logitikoetaz eh, alizangira gehien bat, eta berantarekin, haiz eta gero gauzak konpondu dira eta alde horretatik ez ten razo nagusirik izan. Baina horrek piskabat... Eh, eh, Rabatu gaitu, hor beste maila bateko arrazoak, aipatzeko, eta bestak beste akampaleku, orako akampaleku baten fonksionamendua, fonksionamendu politikoa, nola izan behar zen, ta Eta hor, rapatuak izan gira, lehen momentutik hasika, e, etorritako henartean, bazen, normalden bezala, voluntatea gauzak estabeidatzeko, beren eskutan hainbat gauza hartzeko, eta hori, ez dugu jakin izan behar bezala kudeatzea, Lehen nahi patu ditugu nahi bat ahazotarteko ere, ez tugu denborarik izan esplikatzeko egin nahi genuena, e, nahi bat momentutan e, ez da beste <coughs> irabatera joan dira. Nikaganezake parte nagusi bat jende gehien gehienek eskertu dute guk egindako lana, proestatutako lekua eta eta egindako saialak eraguziak, baina gutiengo batek e, asieratik e, bon, kritika bortitzak e, bota ditu eta horrek mindu ditu gauzak. Bo, mila gauz abeliteke kontatzeko, baina bo, mm. ezte diuz. Badugu entzule bat, Atxaldeon? Bairat, Atxaldeon. Zure Galdera edo gorgoeta botatzen diguzu? Bai, uh, Galdera gehiago, lehen nigoen, esker eh, plataforma egin e, e duen languziari, baina justu Galdera bat, uh, ostian haipatu den uh, pacifismo dogmatiko hori plataformak eraman duena, ez, ez, ez tu ea uh, militanteak zatitu. Zeta, ainda jende joiteko edo bateratzeko ordez jendeak zatitu ditu Eta desobedientzia bai, eh? biziki borroka ma manera ona da eta eta bestelik irreiteko Hori bakarrik egitea ez duela uh, kalkulu politiko txarra edo ez ondorio txarra handi sortu Pasifismo dogmatikoa? Bai Erreitea pasifismoa bakarrik eta absolutoki hori ba, Ez dut uste ezen Mirazker zure galderate ba, Ba, ez dut uste, ni pertsonalki ez dut uste uh, naiz eta plataformak pasifismoaren ingurua naiz zituen antolatu bere ekimen guztiak lehen minututik oso argi utzi zuen. Beste batzuk beste borroka molde batzuk erabili nahi baituzte, erabiltzen ziren, Eta marer uski, Eta ez dakit baina seguraski e, setio egoera batean ginela eta jende gutxi mobilizatu delako, baina mariruzki ez dugu beste ezer ikusi e, parean. Eta hortan da ere e, frustrazio handi bat nire ustez batzuk seguraski bat gogoa ez parte hartzeko e, ez tabaitetan eta ez parte hartzeko manifestan eta beste gauza batzuk antolatzeko, baina beste gauza horiek. Mal eruski, ez dira anturatuak izan, ez da ere, beraz, ez dut uste, bat bestaren kontra jarri behar ditugunik, baizik bat bestaren ondoan jarri behar direla. Eta bakoitza agdezala berea, eta oh, badago, elkarlan bat, e eramateko, bakoitzak agtzen duen bidea, egespetuz. Hmm. Bi minuta ditugu bukatzeko, Artza López? Bai, agean ez da sorpresa bat, baina nik argi dut biolentzia eraurtzailea, atzo gaur eta egun beharrezkoa dela. Edo zen estatu eta kapitalaren kontra, Ordan plataforma horrek ez du islatatu, ez du erdibide bat atzemana eta hartu du beste bide bat. E, ne ustezu, lerrakorra izan dena, gero batzuek hola egiten dute, hain ez jaxida, hon hartzen dute. Baina ezin da beti errana uh, kanpoan bazen aukera egiteko, ez. plataformaan bertana jadanik erdibide hori nolazpaiter uh, mugatua izan da. Dominika bai, uh, labur labur. Usi dut, ez eh, dut, ez dut da hori, eh, posinobat kampotik eramanada, eh, eh, estatutik horiekin eh, nahi dute militantean artean fakasak egin, eta guri da, eh, antsinatzea eta zepuntan ez edurtzea. Iak ez, obai segundo, zerbait, zaitzeko? Ez. Ba, Nikuste estatuak yep. nahi zuena, e, polizia infiltratu baten bitartez eraman dute zuzenan kanpalekura eta hor ikusi ditugunak bukaeran erasoak izan ditugu plataformak jasoit er, erasoatik izan da lehen minututik eta bukaeran e, prestatu izan zaigu materiala, e, oratu izan da egiurattzeko materiala edo IHZko komunak eta hori kanaleekoan bakar egitea bepen agarria daere. Milenzkear guziri, inautara mendi, jakas bortairo, Dominika Durruti eta lopez, López. Eta zuirintzuleak urrengo arte...